Zulotik, deia darka. Tira, atzo herrira mugimendua e, bueno, aurkeztu zuten. Eta, bueno, ahimazte kontu kontetuko dizkigu, ba, herrira mugimenduko kire den Nagore, kaixo. Egunon, Nagore! Bai, egunon. Ogongi torri, beste bain ere, hoi hartzun eratira, eh? Zagizkari gasko Bueno, herrira mugimendua e, aurrekari batzuk baditxu Espegatik guztu, pixkat, e, zertan edo zertik sortu den herrira mugimenduari Bueno, ba, herrira mugimendua e, jaiotunan hola baite Egin dezagun bidea ekimenen menen ondori josez Ba, egin dezagun bidea ekimenak menenak baia bete guzti hauetan guzti e, hauetan ah, ba, abiatu abiatsu zanetik an, ba nola baite jende desberrinekin eta lanean aritu da. Horr e, urtarrilan zaztilan e, ba 11000 lagun bilbo bilduzeko manifa, bueno, mobilizazio horra atea genuen, eta ikustentzana izan ba norbait herri-herri ba mobilizazio horren baitan eta e, herri bilgune herri bilgune desberriak 8an eta bat, geroz da jende gehiago implikatzarena izala Ba, presuen aldeko laniean, ez eta noragaitza egin dezagun bidea ekimena bea osatzen genunonok, ba ikusi genun beharrezkoa os merketa bazabaltzea herri-herri, ba, ba, bilgunetan eta matxuan ba, aldel lanieantze diren jende berriñekin eta horren ondorioz ba errira mugimendua ba, sortu da. Eh, duzu undezela euskal preso eta islariak etxeratzea da helburu nagusia. E, bide luzea da oraindikan itzeko Eperikan edo badaka edo poliki poliki joan beharko dugu bueno eh petazitzeitia oso oso saia da guk uste du e, bide pues izango lucía Baina baina ustede baita ere pues bideo horretan tere, ba, urrat ezberdinak eta, eta bueno, ba, tera, e, emaitza ezberdinak ere lortuko dituela eh da guretzat eh bideo horretan ba lehenengo mugarria edo eh kokatze deu Muturreko goerak edo, deutzen dira unian gain ditzean. da, lehenik eta ema preso gaixuak, gaixutasun larria dituzten preso bat askatzean, eta zigora betetan duten e, preso guztien kaleratzean, eta ba guztiak euskal herrian batzean. Mm -hmm. Buna, ze e, elburu ditu herrera? Elburu, ba, elburu nagoziko bezala, gaitxeipatu ditutenean. E, preso eta 10 larri guztien dutxeratzea, baina hori bilbide baten. Da gero, bueno, ba gu pai e konpromiso desberrainak ere berri gabeak hainbat konpromiso hartze ditu, eh? Eta konpromiso hietan ba goe plantatzen du nola eh no, e, Euskal Herriko eta nazioarteko eragile eta elkarte desberreinekin lan eingo dula. Ba, bai eh gai honekin bantzatu guztiekin, baina baita ere, pues momentu honetan gai honen honekiko kalkutasuna ekin ere, ba nolabaiteko bide eta zubiak eraikitzeko e, hartu du hartzen du, mugimendu honek eta elkarlana sustatzeko eta, bueno, eta presoetai aldeko elkartasuna ere landuko duko eta, bueno, hainbat, eh, konpromiso bai uh -huh. e, Herri bilguneak ere sortuko dira, ez? Bai, bueno, zanbiar e, da, hainbat herritan ja dagoeneko sortuta badau dela eta aurre gantzia, bueno, espero du, herri gehiotan ere sortzen jutia uh -huh. Eta ze muzkoa da e, jendiaren e, erantzuna? Bueno, e, azken hilabetetan gukakuzi duguna da ba, jendia oso oso ilusionatua da hola, jendia que badula goguak ba, kaleatatzeko, lan egiteko, ba, nola baita e, ba, oso berazgarria izaten nahi da, gaina jendia egiten nahi ekarpena nekarpena, eta bueno, ba, oso guztua gaudetak bidontatik segitzia, espero heu. Atzo orkeztu zenuten kursalean esan bezala, e, ekitaldi emozionantea ez, unki garria izan zen? E, bai, bai oso unki garria. E, ba nola baite, e, ba, bueno, ba, bideomaraldi desberdinak, e, poesia desberdinak intzuteko aukera izan genon, abesti desberdinak ere bai, bai inelzulorrietak eta solan obeak abestutakoak, E, eta aretuare ari ezan behar dago, oso bueno, giro beruan eta honean zehola gai. Eta toki erdian, bat, ez den erdian, aurki utxu bat ezta? Bai, aurki utxu bat bai. Ba nola bai ez, ez daudenen utzun de hori ez, ez lagatzen. Mm -hmm. Bueno, ez da egite, amaitzeko zoze gehiago e, aipatuko dugun honen e, inguruan, nore? Bueno, ba, nik eh, aprobetsatu nahi konukean imatzeko, ez? Ba, erritarrak, ba, herri zerri sortzen dian herri mugimendu edo herri bilgunu egiten ere, pues, eh, parte hartzeko eta daien ekarpena eh, nahi egiteko, ez? Eta horregantzian ere, pues, herriratik eh, abiatuko den dinamika bezberdinetan ere, ba, parte hartzeko. Ba, minn, minn, esker, nagore, eta hurrengo nartea. Ba, Mi minn, esker,